Harry Gilbert Robin Hood. Hogyan lett földön futóvá Robin Hood? Kár volt, ragyogó nappal és szenderegnyi látszott az erdő. A törgyek csipkés leveleit csak alig lebentette meg a fuvallat. A fák boltozatának hűvösében a szűrt világnál röppödő bogarak halksúrrogása hallatszott. Olyan csendesnek és elhagyottnak látszott az erdő, mintha csupán a vadonban élő vörös szarvas meg ádáz ellensége, a lopakodó farkas fordult volna meg benne, amióta a világvilág. Ösvény bújt meg a sűrű mogyoró bokrok, somfák és iszalak között, de olyan keskeny és elmosódott, mintha csak a könnyű és sietés léptű őz vagy a közeli bükgyökerei között lakó tapották volna. Kevesen is jártak, és csak nagy ritkán ezen a tájon. Mivel Brannis dél rengetegének ez a legtávolabbi csücske. Aztán kinek is lenne jogait járni a királyi erdőpásztoron kívül, aki szigorú őrizete és védelme alatt tartja a király szarvasait. Ám most alig, ha nem ijedtük be, rohannak fészkükbe a nyulak, noha eddig fészkük előtt eddegéltek, vagy talán bolondosan játszadoztak. Egy-kettő, mert csak nagy óvatosan előjönni, és megnézni elcsendesedette már a világ. Aztán előugrott egy kalandos kedvű tapsifüles, majd egy pillanat múlva a többi is. Nem messze e halmon túl, ahol bolondos kedvükben egymást csípdesték és kergették a nyulak, elkanyarodott az ösvény, majd meggyérültek az óriási fák, és az ágak közébe beáradt a napfény. Aztán odalettek a fák, s füves, magyal, megmagyaró meg bukrokkal szegélyezett, tágas tisztásra ért a titkos kis ösvény. Az ösvény mellett egy fa mögött valaki a tisztást figyelte. Durva a zöldzekéjét kigombolta, kilátszott napbarnitott nyaka. Széles bőrű volt a derekán, s azon tőr, a másik felén három hosszú nyilvessző. Rövid puha bőrna drágot viselt, zöld nyapjuhar is nyált, mely egész lábát fette, s vastag disznóbőr sarut. Gesztenye színhaját bársony benne bibic szárnyából kitépet rövid toll. Szél és vihar cserzette arca őszinte volt és nyílt, tekintete villogott, mint a vadmadáré, s épp olyan rettenthetetlen volt és nemes. Lába hosszú, érettebbnek tetszett, mint életkora, mert legfeljebb 25 éves lehetett. Egyik kezében hosszú í, a másikat az előtte állott sima törzsén nyugtatta. A tisztás egyik közeli bokrát figyelte merőn, s közben egy izma sem rándult. A tisztás szegélye felé is oda-oda pillantott. Két-három szarvas legelészett az erdő szélen a fák alatt, s lassan feléje közeledett. A bokrokat egyszer csak óvatosan széthúzta valaki. Egy borzas fejtűnt elő a lombok közül, és egy csontos arcú ember tekintett nagy aggodalmasan szerte Pillanatra ráknyíl röpült ki ugyanabból a bokorból. A legelőszarvasok felé repült, és megállott a legközelebb legelésző ünőszügyében. Az futni kezdett, aztán összeroskadt. A másik kettő megrémülten szökelt a fák közé. A bokorban megbúvó vadász nem jött előnyomban az elejtett vadér. Türelmesen várt, míg ötvenig számol az ember, mert jól tudta, hogy ha vadőr jár a közelben és megpillantja a megrémült szarvasokat, melyeknek társát elejtette, mindjárt tudja, hogy valami törvénytelenség történt, és keresni kezdi a tettest. Múltak a pillanatok, és semmi sem mozdult. Sem a rejtőzködő, sem az, aki leste. Vadőr nem mutatkozott a bozó célén, ahol a szarvasok eltűntek. A vadász biztonságban érezte magát, és előjött a bokorból, de így és nyilvesszők nélkül, mert ezeket eldugta a rejtek helyén azzal, hogy majd másnap elviszi. Durva házi szöttes volt barna és rongzsőzzekéje, madzaga deréköve, így jártak a jobbágyok. Deréktól lefelé ugyanolyan posztóból van bőharisnya fette szár középig, csak ez még lyukasabb és fortozottabb volt. Meggörnyetten szétszét tekintve ment az ünőig. Föléhajót övéből előrántotta kését, és lázas buzgalommal kezdte kikanyarítani a vad legfinomabb részeit. A másik nézte-nézte, és úgy látszott felismerte. <gül> – Szegény ember! – mormolta. A jobbágy durva vászonkendőbe kötötte a húst, felállt és eltűnt a fák között. Aztán a másik is gyors és nesztelen léptekkel megindult az ösvényen, és beleveszett az erdő sűrűjébe. Néhány pillanatra rá, a jobbágy nagy aggodalommal széttekingetve, gyorsan útnak indult a fatörzsek között. Időnként megállt, és a magas, nedves fűbe törölte két kezét, hogy eltűnjenek róla az áruló vérfoltok. Amint egy óriási tölgyet maga mögött hagyott, egyszer csak az ösvényen előtte állott a leselkedő ember. Keze nyomban a kés felé rándult, és már is rávetette volna magát a másikra. – Milyen őrültség vitra a vadorzásra, ember! szólalt meg a zöldzekés. A jobb ráismert és keserűen felnevetett. Ha, <gül> Most az egyszer nem magamnak kellett, Robin úr. A kis fiam az éhhalál küszöbén van, de tudom, nem hal meg, amíg egyetlen szarvas van az erdőn. A kis skarlát? – kérdezte Robin. A hogott fia nálad van mostan? Nálam, felelte Karlát. Három hétig nem voltál itthon, nem tudhatod, Folytott hangon mondta mindezt, miközben a keskeny ösvényen haladtak. Robin elől, Skarlát mögötte olyan keskeny volt az ösvény. Most egy hete, folytatta Skarlát, John Green, a hugon férje megbetegedett és meghalt. Mit tette erre a Lord számtartója? Azt mondta, ki innen asszony, néz kenyér után. Föl csak férfinak jár, aki megdolgozik érte. Csak Guy of Gisborne, az a kőszívű kutya tehetett ilyesmit, mondta Robin. Nem hozott magával egyebet, csak a rajta lévő rongyokat és gyermekeit, mondta indulatosan Skarlát. Ha akkor ott vagyok, belesalad a számtartó torkába a késem. ám jött a hugom, kornyadozva, elesettem. Voltak éppen az éjség vitte el. Még egy hétig betegeskedett, és a múlt héten meghalt. A két kicsi magunkhoz vették a szomszédok, de a kis gilbert magamná magamnál tartottam. Magányosan élet, szeretem a fiút. És ha valami történik vele, végezni fogok Guy of Gisparnál. Robin a szegény jobbágy család pusztulásának rövid és tragikus történetét hallva, haragra robban, Sir Guy of Gisborne, a számtartó ellen, aki Burking Cart, a szentméri apátság fehér barátainak hübéri birtokát vaskézzel igazgatta. De jól tudta, hogy a tisztartó nem tesz többet annál, amit megengednek neki az apát, meg a barátok és átkozni kezdte a gazdag és kevés emberek egész szerzetét. Vadászattal mulatják az időt, élik világukat a nyomorult, robotoló Désmát szolgáltató jobbágyok vérén, de még csak ember számba sem veszik őket, hanem a hűbérbirtok a föld tartozékának. Robin, vagy amint a tisztartó és a szerzetesek ismerték, Robert Of Flaxley, szabad ember. Volt vagy 160 Ekkor igen jó földje a hűbéri birtok mellett, és nagyon is jó tudta, hogy a szerzetesek már rég szemet vetettek kis birtokára, amely az erdő mellett feküdt. Néhány nemzedék óta az övék az a föld. Ősei azoktól a lordoktól bérelték, akiknek William király Birkenkart adományozta, majd később a Méri apátságtól, melynek a földet Lord Guy de Rossley az utolsó birtokos hagyta végrendeletében. Robin árendában tartotta a földet, és ha rendesen fizeti az árendát, a barátok bármennyire is szeretnék, nem tehetik ki. Robint békétlen, rossz akaratú embernek tartotta az apát. Gyakran neki támadta az apátnak bent a klastronban, és a szemébe mondta, hogy milyen gonoszul bánnak az apát, meg jószágának kormányzói a birtok jobbágyaival és szegényeivel. Akkoriban elképzelhetetlen volt az ilyen kihívó magatartás, és a barátok, meg Guy of Gisborne, Birken tisztartója tartója úgy gyűlölték szókimondó természete miatt Robint, amennyire Robin gyűlölte bennük a zsarnokot, az elnyomót. Kár, hogy nem voltam itt, mondta Skarlát utolsó szabaira Robin, de Outwoodsban elmehettél volna, Szedlak adott volna neked eleséget. Mindig igaz jó barátunk voltál, Robin úr, csak hogy valamikor én is szabad ember voltam, és nem vagyok képes kenyeret koldulni. Elég ellenséget szereztél magadnak a mi ügyünkkel. Nem szeretnék ráadásul magam is terhedre lenni. Amíg szarvas van az erdőn, addig nem halunk éhen a fiammal. Aztán, Robin úr, ügyelned kellene, ha ellenségeid megtudnák, hogy mennyi ideig voltál távol, képesek lennének száműzni téged. Hallottam erről suttogni. Még távol vagy, elvennék földedet, s ha visszatérnél, megölnének. Robin elnevette magát. <gül> hát igen, hallottam, hogy összebeszéltek, amíg nem voltam itthon. Csodálkozva nézett ráskarlát. Azt hitte nagy, meglepő titkot közölt barátjával. Hallottad, hogy összebeszéltek? kérdezte. Nagyon furcsa. Robin nem válaszolt. Jó tudta, ellenségei egyre csak azon parkodnak, hogy kódusbotra juttassák. Nem egy ember ment el hosszú útra, és amikor visszatért, azt kellett hallania, hogy távol léte alatt ellenségei megesküdtek a törvény előtt, hogy valami azt tett követettel, és elszökött. Száműzöttnek nyilvánították, és bárki megölhette. Skarlát hallgatott, és csak a sok csodálatos históriára gondolt, amelyet a jobbágyok mesélgettek egymásnak nagy barátjukról Robinról, a munka végeztével egy italsőrre összeültek. Egyszerre valahonnan, nem messziről, belődő mókus hangjához hasonló zájt hallottak. Majd egy ideig csönd, aztán üvöltés, távoli és szomorú farkas üvöltés. Robin nyomban megállott, egy magas töltővéhez támasztotta a hosszú íját és övéből a nyilvesszőket. Majd karláthoz fordult. – Rakd ide a szarvashúst, mondta halkan, de parancsoló hangon. – Egy-kettő embert meg ne az a vadőr kidagadt kebellel, itt biztonságban lesz. Robin parancsavára szinte gépiesen szedte ki karlát kebeléből a durva kendervászon kendőbe kötött húst, és oda tette az íj meg a nyílveszők mellé. Robin elindult Skarlát nyomába, de pár lépés után visszanézett. A fa alól minden eltűnt. Hideg veríték ütött ki rajta. Meg is állt volna, de Robin keményen rászólt. Gyere, ember, szorosan a nyomomban! Szegény Skarlát biztosra vette, hogy boszorkányság történt. Úgy tette, hogy parancsolták, de keresztet vetett, hogy elűzze a gonoszt. Egy pillanattal később két pocakos vadőr zárta el előttük a fényt. Válókon így, kezükbe hosszú husánk. Mord szúros tekintettel vizsgálták Robint és Karlátot, és már-már feltartóztatták őket. De mivel Robin merészen szembenézett velük, útjukra engedték őket. – Szabad ember is jobb ágy együtt! – jegyezte meg az egyik vadőr gúnyosan. Valamit forralnak a lordjuk ellen. Két vadőr együtt, mondta Robin kurta nevetése. azt jelenti, hogy valamelyik szegény ember életének hamarosan vége szakad. Jól ismerlek, Robert of Flaxley mondta, amelyik elsőnek szólott. Olyannak ismerlek, ami ennek az urait. Igen sokat jár a szád. Én is ismerlek, fekete hugó, vágott vissza Robin Hood. Kész vagy esküvel tönkretenni a legjobb barátodat, és elvenni azt a néhány ekrű nyomorúságos földjét is? Fekete hugó arca elsötétedett. A másik vadőr megnevetett rajta. Fekete hugó úgy nézett Robinra, mintha neki akarna ugrani, ám lenyűgözte Robin rettenthetetlen tekintete. Komoran elfordult, és lenyelte mérgét. Robin és Karlát továbbmentek, és hamarosan kiértek az erdőből. A nagy mező sűrű bokrai között haladtak most. Ez a mező választott el az erdőtől a hűbéri birtokot. Végül egy kaptató tetejére értek. Előttük a kunyhókból álló kis jobbágyfalu, és az udvarházat körülvevő szántóföldek és rétek felé lejtett a mező. Az udvarház jó messze volt, a falun túl. Skarlát figyelmesen nézett arra felé, nem veszi észre valaki, amint kijön az erdőből, mert roboton volt, gátat építettek, onnan szökött el szarvas vadászatra és szerette volna tudni, hogy távol létét nem fedeztéke fel. De nem baj, ha fel is fedezték, és el kell mennie a korbácsoló helyre, és csupasz hátá nézi majd a korbácsot. Ez várt ugyanis rá, ha holnap az ispán embere meglátja, hogy nem készült el a munkájával. Akármi is történik, Gilbertnek a fiacskájának ma este királyi lakomában lesz része. Abba ne! Gillant hirtelen az agyába, és ismét elfogta a rémület. Hová tűnt Robin íja és nyílveszője, és a szarvas ünő húsa? Elvitte valamelyik erdei Manó, vagy rossz helyen kereste, és már meg is találta a két vadőr. Összeszorította fogát, és kését megmarkolva hátra tekintett, mintha már is mögötte lennének a vadőrök. Hé, hey! mondta ekkor derűsen Robin, itt van bajtás, az íja, meg a nyílvesző, és itt az ünőt húsa. Skarlát megfordult, és nem messze egy fűves halom mellett ott volt a holmi. Ott, ahová, és ebben bizonyos volt, csak az imént nézett, és nem látott semmit. Jó, uram! – mondta remegő hangon. – Ez tiszta boszorkányság. – Jaj, jaj, meg ne tudják ellenségeit, hogy az erdei gonosz szellemek segítenek neked. – Azt hittem, skarlát, hogy eszesebb ember vagy – felelte Robin – de ostoba vagy akár a többi úgy látom. – Ne félts engem! <gül> – Erdei barátaim nem tettek semmi rosszat, és nem rosszabbak nálad vagy nálam. Jó uram, szólt skarlát, meg gondolatlan szavaid bánva. Ostob a miért? bocsánatot instálok. Eljárt a szám, mert elrémültem, hogy olyasmit látok, ami egy pillanattal előbb nem volt itt. De hát tudom, hogy nem lehet az erdőn gonoszabb lélek, mint a várkastélyok és a papok palotáinak lagói. A szegény jobb ágyok, nyomorgatói és kínzói. Mondja jó uram, aki most segített rajtunk. Manóe, ahogy nevezni szokták, vagy kobold! Robin szótlanul Skarlát szeme közé nézett. Azt hiszem, Skarlát, szólalt meg aztán. Egyszer te is, én is itt leszünk majd az erdőn hosszabb ideig, akkor megismerkedhetsz szerdeim barátaimmal. De addig egy szót se arról, amit most történt. Esküdj! A szentséges szűzre, mondta Skarlát kezét esküre emelve. Ámen, mondta Robin sapkáját levéve, és a szűz nevének allatára fejet hajtva. Most pedig vedd a húst, és add az íjam meg a nyilvesszőim. Vissza kell mennem az erdőbe. Aztán mondd meg Gilbert fiadnak, hogy Robin azt kívánja, épüljön fel mi hamarabb, mert szeretnék meg a felföldön bibicre vadászni vele. Jó, mondta Skarlát is kiéhezett arcán nyájas mosoly látszott. Mindig szívesen beszélt rólad, amióta kitüntetted. Szavaid bizonyosan erőtöntenek belé. Azzal elváltak. Robin visszafordult és beleveszett a sűrű csalitba, de nem arra felé ment, ahol skarláttal járt. Feltekintett a napra és sietni kezdett, mert amint látta, délután kettőre járt az idő. Hamarosan a fák közéért és biztos léptekkel délnek, a délből Nottinghamshire felé vezető több mérföldön át az erdőn vonuló útnak tartott. Serényen és sietősen vágott át a tisztáson, mert ahhoz a lányhoz igyekezett, akit a világ minden jobban szeretett. Mariannek hívták, és Richard Fitzwalter of Malassette lánya volt. Mikor még a gyermek Robin Laxley Chase-ben, szülőfalujában játszadozott, Marian volt a játszótársa, és bár Mérien grófnak a lánya, Robin pedig egyáltalán nem volt gazdag ember, mégis egymásba szerettek, és esküvel fogadták, hogy férj és feleség lesznek. Marian aznap Malassetből, apja kastélyából, Nottingham mellé, Linden lee utazott, mert egy ideig Richard at nek nagybátyjának kastélyában akar tartózkodni, és Robin megígérte neki, hogy ügyel rá, amíg az erdőn áthalad. Nem sokára széles és gyomos ösvényhez ért. Mély keréknyomok látszottak az ösvény mentén, imittam ott a helyeken. Robin sebesen folytatta útját az ösvényen, és csupán vagy öt mérföldnyi út után állott meg, amikor egy átalúthoz ért. Körülnézett, és eltűnt egy kis halom néhány mogyoró bokor között. Ment egy darabig, aztán völgyet ért. Egyetlen bokor sem volt itt. A rép csupasz homokos volt. Robin épp ott állott meg. A csupasz földön letört gajak, avatatlan szemnek csupán a szélhordaléka. Robin előrehajolva kezeivel a két térdére támaszkodva figyelmesen szemügyre vette a gajakat. Az egyiknek a vége megtörve, mellette nyolc egyenes ágacska mormolta, vagyis egy lovas nemesember és nyolc gyalogos katona. Innen nem messze a nyugati úton pihentek meg. Miért? Felegyenesedett, megfordult, gyorsan átvágott az úton, és behatolt az út jobb felé szegélyező erdőbe. Óvatosan haladt a fák között, nehogy ágra taposson. Tekintete körbe járt és igyekezett áthatolni a sűrű erdő homáján. Egyszer csak térdre ereszkedett, és még alaposabban kezdte fürkészni az erdő mélyét. Halk kantár és hallatszott szemből. Egy fiatal tiszafa ágai közül leskelődött ki, és nem sokára egy csapat fegyveres embert pillantott meg, közöttük egy páncélinges lovast a fák megcsűrűbb rétekén. Rendre alaposan megnézte mindegyiket, mivel igen szerette volna tudni, hogy melyik lord emberei. A gyalogosokon egyszerű bőrújas volt, a lovagnál jeltelen hosszú pajzs. Néhány pillanatig tétován várt. Tudni akarta, hogy kik ezek, és miért bújtak meg az erdőben, mintha utas emberrel esnének. Ekkor a lova körüljállatta tekintetét, és ideges mozdulattal szitkozódva csendesítgette nyugtalan lovát. Robin felismerte a hangjáról. Elkomorodott, és tekintete lobot vetett. Hát így, Roger de Lancem, mondta magában. El akarnád rabolni szívem hölgyét, mert hajlandóságát becsületes módon nem nyerted el. Ez a Sir Roger dőfös és lovag volt. Egyszer megkérte Mérien kezét, de a lányapja elutasította. Fitzwalter szerette lányát, és bár Robin iránt érzett szerelmét csak nevette, mégsem adta volna lányát olyan rossz hírű emberhez, amilyen Roger de Lanchard, aki a kevé főpap, Fékan püspökének testvére és Richard Herceg kedvence. Robin gyakran gondolta arra, hogy Sir Roger, de löncsap, vagy bárki más lett légyen bármilyen gonosz is, ellátogathat Sir Richard Fitzwalterhez és szabad beszélnie mérjennel. Ilyenkor elszomorodott, és azon tűnődött, hogy van-e egyáltalán egy szemerni igazabban, amit a nagybátyja, az öreg Stephen of game mesélt nemesi eredetükről. Három nemzedékkel ezelőtt mondta, Robin őseinek nagy birtokuk és sok udvarházuk volt, és Huntington megye lordjai voltak. De mivel az angolok egy felkelésben a Norman hódító ellen támadtak, birtokaikat elkobozta a király, a grófi őst megölték, rokonságát pedig az ismeretlenség homájába üszték. Mindenki tudja most, hogy Huntington és birtokai magának a királynak a kezén vannak, és hogy a címet Dávid a Skót király testvére kapta meg. De Robin gyakran eltűnődött azon, hogy nem szerezhetnie vissza a család egykori rangjának méltóságának egy részét. Ha sikerülne, akkor oda menne és megkérni merészen mérien kezi, és nem utasítanák el. Mozgolódást támadt lesben álló emberek között, mire gondolatai megszakadtak. Egy ember jött nyargalvást a fák közül, és megállt a lovag mellett. Jönnek mondta Halkav. A kisasszony meg egy aprót lovon a többiek gyalogosabb. Összesen kilencen vannak, a legtöbbjük házi cselét. Jó, mondta a lova. Amikor közel érnek, odaugratok, és elragadom a kisasszony lovának gyeplőjét. Halovas bugris, és utána meredne, lőjétek le. Ezt halva Rubin félelmetesen elmosolyodott és övéből előhúzott egy nyilat. Máris emberek hangja és paták dobogása hallatszott a füves út felől. És Robin szívét melegség el, amit a lombok közt megpillantotta, mérjen szelid arcát. Lovon ült, hátra vetette csukjáját, Walterrel, apja tisztartójával beszélgetett, aki mellette lovagolt. A következő pillanatban a lovak kivágódott a fák közül, nyomában az emberei. A bátor Walter azonban úrnője lova elé ugratott, megragadta vastag botját, és a többi kísérő és mérien elé rohant. Sir Roger kardjával Walter felé csapott, és a furkós botból jó nagy darabot leszelt. Walter azonban gyorsan megforgatja botját, és rásújtott a lovag jobb kezére. Az ütés olyan jól sikerült, hogy a kard kifordult a lovag kezéből. Ám a csuklójához volt szíjazva, és a lovag dühös kiáltással ismét megmarkolta. A kard egy másodperc alatt átdöfte volna a derék tisztartót, ám Sir Roger emberei lerántották nyergéből, mire eszméletlenül terült el a földön. Javában folyt immár a küzdelem Mérien és a lovag emberei között, de a szegény szolgák rövid furkos botjainak és villáinak nem lehetett semmi reménye a győzelemre a gazemberek karjaival szemben. Szörny Roger keze már Mérien lovának gyeplő szárát fogta, és Mérien szikrázó szemmel igyekezett visszarántani lovát, ám egyszerre éles süvöltést hallott. Mérien a lovak sisakrostéjára pillantott, látta, hogy valami belé fúrodott s a következő pillanatban egy nyilvessző hosszú, sárga tolla rezgett a szeme előtt. A lovak felhördült, megingott és lefordult a lóról. Emberei tüstént abba hagyták a küzdelmet. Egyikük, a főember, a halott lovakhoz rohant és kihúzta gazdája szeméből a mélyen belé fúrodott nyilvesszőt. Fejüket ide-odakapkodva valamennyien a sűrű lombok közé tekingettek. Egyetlen ember volt, mondta egyikük, innen a felő nyilazott. Oh, – Ó, ismerem a nyilat! Ez a... – mondta a főember, aki kirántotta és még a kezében tartotta a nyilvesszőt, de nem fejezhette be mondani valóját. Ismét sívítást lehetett hallani a levegőbe, de olyant, mint az erdei madár víjogása, és az ember összeroskadt. Egy rövid nyilvessző fekete tolla állott ki a melléből. Jobb felőlről lőtték ki a nyilat, tehát több íjász is lőtt, nem csak egy. Tüstént szétszórottak, menekültek szanaszét az emberek, de még mielőtt az utolsó is eltűnhetett volna az erdő homályába, még egy nyílvessző sűvített ki a jobb oldali fák közül. Nem nagyobb a madárlövésre valónál, és megállott az utolsó menekülő ember vállában, és az üvöltve rohant tovább. Egy pillanattal később Mérien Robin pillantotta meg, sapkáját a kezében fogva jött elő az erdőből, és megállt a lány előtt. Mérien lángoló arccal hajolt föléje. Drága Robin, mondta. Tudtam, hogy nem felejtkezel meg rólam. Csodálatos volt az a lövés, amelyel megölted a gazlovagot. De drága szívem, ha a lovag az, akit sejtek, sok bajt hoz rád a halála. Robinnak nyújtotta a kezét, és Robin gyöngéden megcsókolta. Roger de Langsep a lovag kincsem, mondta Robin, de ha maga Henry király leselkedett volna gonosz szándékkal terád, akkor is lenyilasztam volna. Igen, igen, drága Robinom, folytatta Mérien, és büszkén és mégis simugatóan tekintett rá. De testvére, a püspök üldözni fog, és számüzett téged, és neked miattam kell elveszítened földedet és nevedet. Ó, Robin, Robin, Sir Richard Atlee-től at kérek tanácsot majd, mert ő szeret téged, és megkérdem, hogy szerezhetek-e számodra a püspöktől kegyelmet. Szerelmetes, Mérienem, mondta Robin, hangja és tekintette rideggé vált. Nem kapok én kegyelmet semmiféle kevé főpaptól azért, amit a gonosz papirend ellen teszek. Mindig is tudtam, hogy előbb-utóbb valamit teszek a gonosz tevők ellen, akik a várkastélyokat lakják, vagy a klastromokban tétlenkednek és sanyargatják, megrövidítik a szegényeket meg a szűkölködőket. Megtettem végre, és elégedett vagyok. Ne hogy miattam, drága szívem. Most pedig hadd biztonságos helyre, mielőtt még ezek a gazmenekülők fellármáznák ellenem a világot. Walter, szólt a szegény tisztartóhoz, aki kábán és erőtlenül most tápászkodott föl. Térj magadhoz, derék ember, és visel gondját úrnődnek. Emberek, fordult a szolgálókhoz. Sok volt köztük a sebesült. Ami úrnőtök nincs biztonságban, ügyet se vessetek a sebetekre. A megölt lovagnak barátai vannak, éppen olyan gonoszak, amilyen ő volt. Hamarosan utánunk kerethetnek és akkor nem ússzátok meg ilyen könnyen. Most siessetek az út elágazásig, mindjárt én is utolérlek benneteket. Azzal Robin felsegítette a lovára Waltert, és mérjen elindult szolgáival. Amikor már elmentek, Robin elhúzta az útból a halott lovagot, és bevitte jó mére az erdőbe. Aztán felemelte sisakrostéját, mellére tette a kardját úgy, hogy markolattal száját érte. Élettelen kardját keresztbe rakta a kardom. A halott, mintha kereszt alakú kardot csókolta volna. Aztán süvegét levéve, féltédre ereszkedett, és rövid imádságot mormolt az elhunt lelki üdvéért. Ugyanezt tette azzal a is, akit a második nyilvesző talált el. Aztán fogta a saját nyilvesszőjét, meg a másikat a kicsit, a lovag lovának hátára csapott a korbáccsal, és a csata szín helyétől messze űzte. Mindezt azért tette, hogy minél tovább tévedésben tartsa üldözőit. Ezután továbbment az erdőben, abban az irányban, amerre a lovag emberei futottak, szájához emelte kürtjét, és hosszú, éles hangot hallatott. A kürt szó a vége felé furcsán meg megszakadt, aztán igyekezett beérni a szépséges Mérient. Megfogta Mérien lovakantárját, a járt útról titkos utakra, alig kivehető keskeny ösvényekre vezette. Gyorsan haladt, és hamarosan az erdő mélyére ért, ahol a vele lévők közül egyik sem járt még. A szépséges mérjen boldog volt, hogy vele van Robin, és nem félt a nagy csöntől és a sötét homálytól. De a szolgák közül nem egy keresztet vetett, amint a patak verte keskenyúton libasorban haladtak, és egy-egy sötétlő erdőfót mellett mentek el. Megborzongtak, amikor magányos tisztáshoz értek, mert ott minden annyira néma és komor volt, mintha a világ kezdetétől élő nem járt volna arra. Azt képzelték nagy együgyűségükben, hogy nem csak életük, hanem halhatatlan lelkük is veszélyben van, mivel a vadvidékre erdai démonok, manók és boszorkányok találkozó helyére merészkedtek. Szoros közelségben haladtak. A legutolsó rémüldözve tekintetett hátrafelé. Mindegyikük lopva ide-oda sandított a sűrűn álló mohos fát közé. Minden pillanatban lidérceg gonosz tekintete vetülhetett rájuk. Attól féltek, hogy vörös és vigyorgó pofájú boszorkányok vagy varázslók szökkennek ki valamelyik nagy aranka vagy repkény mögül. Más hangot nem hallottak csak a saját lépteik tompazaját a kövérfűvön, vagy olykor egyet -egy szárazág recsenését. Madarak kiáltozását is hallották messziről, a sűrű lomkoronán túrról. Egyet -egy csalitosból imittamott furcsa, nyugtalanító cilipelés hallatszott, de látni mit sem lehetett. Időnként vízcsobogást is hallottak, és aztán elelvesző, félig a lombok alatt bújkáló érre akadtak. Egy nagy tisztáson mentek át, közepén két zöld halom állott egymás mellett. Szegény embereknek vacogni kezdett a foguk. Az ördögháza csúkta össze, és egymás lövdösték siettették. Nem hiszem, hogy élve úszszunk meg ezt a napot, szólt egyikük suttogva. Hogy is hozhatott minket ilyen borzasztó helyre? mormulta a másik. A lelkek ránk leselkednek és megbabonáznak. Itt fehérednek ki csontjaink, és végítéletig itt maradunk ebben az átkozott erdőben. Féltükben annyira közel nyomultak Walter lovának farához, hogy Walter rájuk szólott. Hát, rébe emberek, mondta. Tudjátok, hogy milyen tüzes a lova, és ha kilúg fejeteket, akármilyen kemény betöri a patája. Közben az ég szint váltott, a délutánból este lett. Nem sokat szólt Robin, amíg az erdőben haladtak nagy sebesen előre. Most azonban mérien felé fordult. Bocsáss meg, édes nem szólalt meg mosolyogva, látszólagos udvariatlanságomért. De Roger de Langcssepp barátai, Evil a kastélyukban olyan emberek, akikkel számolni kell. Embertelen cselekedeteik nem a tefülednek valók, és igyekeztem minél hamarabb elkerülni közelségükből. Túlságosan próbára tettelek talán. Nem, nem, drága Robin, mondta szerelmes pillantással mérjen. Tudtam, hogy mi nyomaszt, ezért nem zavartalak. De mi az, hogy Evil Hold? Nem tudtam, hogy Roger de Longchamp, Vrangbi várának ez a neve. A Lord jobbágyai, ezek a szerencsétlen emberek nevezték el így, mondta Robin. Roger de Longchamp, meg Dorbézoló cimborái, Isenbard Belám, Niger Legrim, Hemo de Morten, Rébi és mások ocsmán cselekedetei miatt. Mérjen megborzongott és elsápadta nevek hallatára. Hallottam róluk, mondta halkam. Menjünk tovább. Nem vagyok fáradt, Robin, és sértetlenül szeretnélek viszont látni szörrisát kastélyában. <gül> Engem ne félts, nevetett Robin. Amíg velem van jó íjam, és szállást ad az erdő, csak nevetek azokon, akik vesztemre törnek. <gül> – Hamarosan nagy nagybátyádat, és éppen és sértetlenül kastélya erős falai közé kerülsz. Sólyom közt vergődő madár vagy másféle állatsíkoltása hangzott fel váratlanul az erdő sötét mélyéről. Robin megállt és előre tekintett. Távolról farka harsan, mire a jobbágyok megremegtek és az erdő sötét mélyére merett tekintetük. Robin megindult, és a társát hívó fajt kakas hangját hallatta, majd sietség nélkül vezetni kezdte Mérien lovát. Nem sokára emelkedni kezdett a terep. Amikor majdnem felértek, akkor hanyatlott le a fák közé a vörös lőnap. A dom tetején véget ért az erdő. Fűves és szelíd lejtésű gyep szőnyegen lépkedtek. Nem sokára kastét pillantottak meg a mezőn. Az erdőtől nem messze két lovas tartott az ösvényen a kastély felé. Sir Charles. És Sir Huam de Boval a rokona, ha jól látom, mondta Robin. Azok, felelte Mérjen. Elém jöttek, azt hiszem az országútra, és most biztosan azon tűnődnek, hogy mi történhetett velem. Kürtőj nekik, drága Robin, de pedig Walter lovagó előre és mond meg, hogy Robert de Luxley-nak hála épségben meg vagyok. Robin kürtjébe fújt. A szó hallatára a két lovas visszafordult. Mérjen pedig kilovagolt a fák közül, és kendőjét lobogtatta. Nyomban rá is integetni kezdtek, és feléjük indultak. Mond, Robin, kezdte Mérjen, ki a lováról leszállt, mert tagjai elsíbattak, és mert szerelme mellett lépkedhetett Miféle hangokat hallottam az imént? Mintha jellett lett volna. Te válaszoltál is? Egy barátom szívecské, meglátta az erdőből a két lovast, és azt hitte, hogy ellenségeink. De jó magam, azt gondoltam, hogy ilyen gyorsan nem juthattak ide az ellenségeink, és csak Sir Richard megbízható emberei lehetnek, akik elég jöttek. Erre aztán visszafeleltem, hogy minden rendben, és úgy is van. Kik a te barátaid, akik így örködnek feletted az erdőn? kérdezte Mérjen. Azok lőtték a kicsinélveszőt Sir Rogers emberébe? Megmondom, drága szerelmem, erdőlakók. Egy ízben halálos veszedelemből gonosz és kegyetlen emberek markából mentettem ki őket. Azóta jó barátaim. Ügyelnek rám. Örködnek felőttem, ha az erdőt járom. Boldog vagyok, hogy ilyen barátaid vannak, drága Robin, mondta Mériam. Megkönnyebbül szívem, ha ezekre a hűséges barátokra gondolok, mert úgy hiszem hamarosan szükséged lesz rájuk. Sir Richard Atlee meg a rokon most ért oda. Nagyon örültek, hogy mériennek semmi baja nem esett, mert igen nyugtalankodtak, amikor a szokott úton nem találták valamivel előbb. Éppen a kastélyba tartottak. Szolga haddal együtt akarták felkutatni mérient az erdei utakon. Sir Richard és Sir Juan elkomorodott arra a híre, hogy Sir Robert el akarta rabolni mérient, és Robin megölte a támadót. Sir Juan a fejét csóválta, a nemes megjelenésű deres hajő Ször Richard Robinhoz fordult, és kezet szorított vele. Ajas nyomorgatónktól és hitványlovagunktól mentetted meg a világot, kiáltott fel. És én szívből köszönetet mondok érteneket. Bosszúért kiáltott az égben minden gonosz cselekedete. Sanyargatta a szegényeket, kifosztotta az árvákat, erőszakoskodott a nőkkel. Örülök, hogy jó nyilvesződ átfúrta a gonosz koponyáját. Igazad szólsz, mondta komoran szörny De én arra gondolok, hogy mi lesz Robinnal. A püspök nem hagyja bosszulatlan a testvérét, és Roger is sem nyugszanak addig, amíg Robint el nem fogják és kínzókamrájukba nem viszik, melyet méltán neveznek az emberek gonoszlaknak. Ne féltsetek engem, nyugtatta meg őket szelid, de határozott hangon Robin. Bizonyosak lehettek, hogy minden törvetésük és cselük dugába dől. Te, Szőr és szeretett kisasszonyom apja, viszont legyetek résem, mert a gonosz dühükben még elrabolják Mérient, és rajta állnának bosszút. Magam mindent elkövetek, hogy megoltalmazzam. Úgy van, mondta Sir Richard. Erre nem gondoltam, de Eisenbardi Balam és Nigel Green bizony elvenni jutalomnak unok a hugunkat. Isten óvjon mindenkit gonosz terveiktől. Ámen, mondta Robin. Én majd szemmel tartom Vrangeberry kastélyát és a gonosz lordokat. A következő három napot boldogan együtt töltötte Robin és Mérien. Sir Richard és felesége Lédi Elis társaságában. A réteket járták vadásholymokkal, vagy vaddisznót tűztek az erdőben. Este az udvarházban szembekötősdit játszottak, hegedők muzsikájára táncoltak, dámát játszottak, vagy sakkoztak, vagy pedig menestrellek énekét hallgatták Arthur király lovagjairól, Rolandról és legjobb barátjáról, Oliverről, vagy pedig Algérről, a dánról, meg Grelentről és arról, hogyan enyésztek el mindannyian a tündér királynő bűvös birodalmában. Negyed nap aztán Robin az erdőbe ment madara ejteni. Amint ott ült egy halmon, fakopány skoppantását hallotta. A szilfa föléje boruló lombjai közé tekintett, és egy leselkedő emberként pillantott meg. Gyere leket, mondta Robin, és mondd el, mit tudtál meg? Az emberke már is a földön termett, és Robin eléült. Tizennégy éves fiúnál nem volt magasabb, pedig felnőtt ember volt. Széles mellő, hosszú, kezelába szőrös, izmai, mint az acél. Sűrű hullámos fekete a haja, saru nem volt a lábán. Egyéb sem volt rajta, csak egy vastag bőrzeke, elől összekötve, meg egy térdigérő nadrág. Nyílt és nájas képén mosolyfény lett, azzal viszonyozta Robin baráti tekintetét. Csillogó, okos és szelit tekintete olyan volt, mint az őszgidájé, és tisztelettel, sőt, szinte hódulattan nyugodott Robin arcán. A menekülők nyomában voltál, hová mentek? kérdezte Robin. Az erdőn át éjszaknak, még csak a patakhoz nem értek, mondta Kett. A cölöpöknél átmentek a gázlón, és licsvainél átkeltek a mocsáron. Aztán átvágtak a boszorkány erdőn, a bozótos föld felé tartottak, és akkor már tudtam, hová igyekeznek a deres fa és a quam sziklája mellett az akasztódombon és a jegyes tölgyön át a holtember dombjához, és onnan a vörös sziklaszorosán keresztül, Ewell Hallba. A jegyes tölgyön egy egész éjszakán át leselkedtem. Hajnalban három lovog jött ki a kastéból. Az egyik délnek ment, és vele lovagolt kettő azokból a gaszfickókból, akiket követtem. Ketten, kelet felé indultak, ezek nyomába szegődtem. Tíz gaszfickó ment velük lovom, Brennysdél erdején mentek keresztül, és én a Daltcasterbe vivő nagy útnál hagytam ott őket. Jól tetted, Kat, mondta Robin. És azután Brennysdél erdején keresztül, Outwoodba, a te házadba mentem, folytatta ked, És Szedlokot, az emberedet találtam ottan. Szomorú volt, azt mondta azért, mert előtte való napon Guy of Gisborne két szerzetessel a te földeden lovagolt keresztül, Beszélgettek, megmegállottak, és újjal mutogatták földjeidet. Szedlok azt gondolja, hogy szörgájnak, ennek a júdásnak a bosszúja a földjeidet éri, és hamarosan kódusbutra jött. És nagyon el volt keseredve, és nagyon szeretne viszont látni. Robin egy ideig nem szólt, gondolataiba éjett. Egyebet nem hallottál, skarlátról meg a kis fiáról. Nem láttam őket, de éjszaka belopództam a faluba, és megbújtam a kocsma levele színje mellett. Fülemet egy repedésre tapasztottam és hallgatóztam. Nagyon elkeseredetten és dühösen beszéltek a jobbágyok. Italhoz nem nagyon nyúltak. – Mit beszéltek? – kérdezte Robin. – Mennyien lehettek? Felemelt két kezével tizet mutatott. Aztán leengedte az egyiket. Öt ujját, majd még két ujját mutatta. – Fiatalok voltak vagy idősebbek? – Heves szabaikból ítélve fiatalnak gondolom őket – Akit megtört már az élet, az keserűen szólott. Aznap irgalmatlanul megkorbácsoltak két embert. Az egyik még ott hevert a gödörben, úgy fájt mindene, hogy mozogni sem tudott. A másikra aznap billogot sütöttek, mert a tisztartó esküvel bizonyította, hogy lopott. Ez volt a legdühösebb. Sokkal mondták, olyan keserves a sorsuk, hogy már élni sem érdemes. A lord birtokán túlságosan sokat kell dolgozni, a maguk földje bevetetlen maradt, és nem volt mit enni ő. Voltak, akik azt mondták, hogy városra szöknek, mert ha egy évig és egy napig sikerül ott meglapulni, akkor szabad emberek lesznek. Mások meg azt mondták, hogy a betegség és korság éppen úgy érheti őket falun, egy kunyhóba, mint egy városbéli színben. Úgyhogy jobb lenne az erdőben a király a husán élni. Igen, mondta Robin keserűen. Nincs manapság barátja a szegénynek. A király saját fiai apjuk ellen fordultak, és hadat viselnek ellene. A lordok és szerzetesek marakodnak a hatalomért, a nagyobb birtokért, igába kényszerítik a földet túró jobbágyok fejét, és minden jog és szokás ellenére Désmár és robotot sajtolnak ki belőlük. Kett, mondta mégis felkiáltott, ma hazamegyek, keresd meg hobot az öcsédet, elbúcsúzom barátaimtól, és mielőbb visszatérek. Azzal Robin felszette az elejtett madarakat, és visszatért Sir Richard kastélyába, hogy elbúcsúzzék mary Kat, a manó átsúrant a fák között, és eltűnt. Aznap, amikor a lehanyatló napsugarai hosszú árnyékot vetettek a rétre, és úgy tetszett, hogy ezen a meleg és enyhe napon ebbe a békés világban csak vidám gondolatok születhetnek, Robin könnyed és szapora lépteivel elérte Brennysdale az erdejének szélét. Ezzel volt határos a földje. Az erdőszéle magasabban volt, és a domba völgye felé lejtett. Hosszan és gonterhelten nézte házát, és öt jobbágyának, valamivel távolabb álló kunyhóit. A ház is az élősövényjel bekerített udvar nagyon csendesnek látszott, amint a kései órához illett is. Szedlok, az intéző odabent lehetett, a jobbágyok meg kint a mezőn. Talán mégis túlságosan csendes a ház, villanta aztán az eszébe. Egy gyermek sem játszott, nem ográndozott a jobbágy poros udvarán. Minden ajtó be volt csukva, és életnek semmi nyoma. Már tovább ment volna a fák alatt a háza felé vezető ösvényen, amikor egyik jobbágya feleségét pillantotta meg. Kileskelődött kunyhója ajtaján, aztán a kerítésig lopakodott és megállt. Úgy tűnt várt valakit, akinek a ház túlsó feléről a mező felől kellene megjönnie. Egyszer csak integetni kezdett, úgy, mintha óvatosságra akart volna valakit figyelmeztetni. Sokáig álltott, de Robin nem láthatta, kinek integet. Az asszonynak végül sikerült észrevétetnie magát, mert visszalopakodott a házba, és nagy csendesen bezárta az ajtót. Itt valami történt. Ebben Robin immár bizonyos volt. Óvatosan körültekintett, majd tovább siklott a fák között, és az ösvény végéig lopódzott, és hirtelen a földre vetette magát. Felfegyverzett ember állt az ösvényre hajló szomszédos fa alatt. Műkfája törzse mögül Robin figyelmesen megnézte a háttaláló embert. Kétségtelenül azért tették oda, hogy szemmel tartsa kijön az erdő felül. A fegyveres jól láthatta a ház elejét, és úgy látszott figyelmét leköti az, amiben történik. Felfelnevetett vagy elégedetten dör Robin feszülten figyelte. Vörös postózekéjéről és sisakjáról ráismert, a Szent Méri Kolostor apátjának, a birtok urának fegyveres tolgahadához tartozott. Az apát a pompa fokozására és naplopó erőszakos cselétségének védelmére állította fel ezt a csapatot. Robin nagy óvatosan előre kúszott a két fa között. Ügyelt, hogy takarja őt a fa, amelyhez a fegyveres pickó támaszkodott. Egy vadmacska hajlékonyságával és nesztelenségével tette meg az utat a gyanútlan fegyveresik, amíg csak a fatörzse választotta el tőle. Ekkor felegyenesedett, de talpa alatt összetört egy ág. Erre a zajra félig megfordult emberünk, ám Robin nyomban torkor ragadta, és vasmarka szorítása alatt a fegyveres minden ereje oda lett. El is ájult. Robin földre fektette, kezét-lábát septiben összekötözte, száját kipeckelte, hogy ne kiálthasson, ha magához tér. Robin megfordult, hogy lássa, mit nézett olyan figyelmesen a katona, és felnyögött dühében. A ház előtt oszlophoz kötözve állott Sadlock, és még három nyomorút jobbágy. Hátuk csupasz, és mindegyikük előtt hosszú, botos ostorral egy-egy markos katona. A többi fegyveres is ott volt nem sokkal arrébb, és velük Hubert of Lynn, a vezérük, akit Robin igen gyűlölt pimassága és kegyetlensége miatt. A szürkület csendjében Robin élesfüle jól kivette Hubert és emberei vihorászását. Aztán, amikor végre mindent előkészítettek, felhangzott a banda vezérhangja. Száz-száz ostorcsapást először is ezeknek a kutyáknak, akik lordjuknak ellenszegülni merészeltek. Aztán egy nyilvesszőt mindegyikbe. Kezdjétek! Úgy lendült fel a négy ostor, mintha egy ember lendítette volna fel, és úgy csapott le a csupasz hátakra. Amíg Robin volt a gazdájuk, sohasem tapasztalták, hogy milyen csípős egy ostor. Robin felvette nagy íját és hosszú szarva sejtő nyilait a bükkágai közül. Megpattintotta a húrt, hogy jó feszese, aztán egymás mellé rakta a nyilvesszőket. Ezután térdre ereszkedve halkan imádkozni kezdett. Gyér a világosság, Krisztus Szent Anya, mondta. Irányíts te nyilaimat a gonosz szívébe. Nincs csak hat nyilvesszőm és annyira szánom szegény embereimet, hogy először a kőszívű Hubert a flint teríteném le, aztán azt a négy ostoros szolgát. Hallgasd meg, szent szűzés, teljesíts könyörgésemet. A te fiat kedvéért, aki annyira szigorú volt a gonoszokkal szemben, és ójóságos a Ámen. Aztán fogta az első nyílveszőt, és Hubert mellének irányította. Diadal énekhez hasonlatos fenséges zengéssel repült a nagy nyílvesző a levegőben. Mire fele útját megtette, egy másik indult el a nyomában, ugyanolyan diadalmas zengéssel. Hubert felkiáltott, a mellébe fúródott, nyillal fél téldre bukott. Erőtlenül igyekezett kirántani, ám elszáll belőle az élet. Az oldalára roskadt, már nem élt. Ugyanakkor, mintha nagy méhek lepték volna el a helyet, az egyik ember kezéből kihullott az ostor, összegörnyetten az oldalára fúródott nyilvesszőhöz kapott, aztán lebukott. A másik kukkot sem szólt, csak összeroskat. A harmadik úgy szökött föl, mint egy megsebzett nyúl. Az utolsó, egyik karját testéhez szegezte a nyíl, tántorogva elíramodott, aztán egy árokba esett, és elnyúlt. Négy fegyverest nem ért nyíl, de annyira elrémültek, hogy szerte futottak. Úgy oda volt az egyik, hogy éppen azon az ösvényen rohant végig, melynek végén még ott érdelt felajzott nyillal és rettentő dűvel Robi. Karját szétvetve kimerett rohant formán maga sem tudta, hogy merre. Néhány lépésen Robin előtt megállt, és kiáltozni kezdett. Ó, jó uram, akárki is légy, ördög vagy ember, ne lőj! Varázsveszőid röptükben beszélnek, megadom magam, megadom! Azzal Robin lába elé vetette magát. A te embered leszek jó uram, üvöltötte. Két nappal ezelőtt még becsületes ember, becsületes fia voltam, és lélekben elleneztem a gonosságot, amelybe belekevertek. Robin felállt, a fegyveres meg elkapta Robin kezét, és hűségé jeléül homlokához szorította. Ügye, szólt rá keményen Robin, hogy adott szavadat ne felejtsd! Mióta tartozol Hughbethez és embereihez? Csak két napja jóra, felelte, és már nem volt annyira ilyet nyílt és becsületes tekintetem. Dada, vagy dada a nevem. Elsztennek, egy blájti derék jobbánynak a fia vagyok. A Lord igaztalanul megveretett. Ebbe az erdőbe szöktem, de majdnem éhen haltam. Elesék kellett, kijöttem a sűrűből, a kastrom ajtajához mentem kenyeret koldulni. Ennem adtak, és azt mondták, hogy fegyvert kell hordanom, mert jó erős vagyok. Először örültem, de aztán meggyűlöltem őket, mert eldicsekedtek azzal, hogy milyen szörnyű dolgokat műveltek a magamfajta nyomorult jobbágyokkal. – ágyokkal. fel, mondta Robin. – Ezen túl mindig jusson eszedbe jobbágyi véred. És ne légy gonosz a magad félékhez. Gyere velem! Robin az udvarára sietett, és felodott a Szedlákot meg a többi embert. Majd bement a házba, gyógyírt keresett elő, és bekente összevet kisebesedett hátukat. Tegnap kezdődött gazdám, számolt be Szedlák Robin kérdésére. A Ponte keresztútnál szám kivetett hirdette ki téged, és ma reggel idejött Hubert of Lane, hogy az apát nevébe birtokba vegye földedet. Mi, Ward, Goddard, Dan és John nem bírtuk elviselni ezt az aljasságot, és furkosbottal, bottal, villával, mint szánnivaló bolondok, megpróbáltuk előzni őket. Igen, szegény, hűséges bolondjaim, hajszál hiány, életetekkel fizettetek ezért, mondta Robi. Most gyertek be, egyetek, aztán megbeszéljük, hogy mit évők legyünk. Közben besötétedett. Behívták az egyik jobbágykunyhóból az asszonyt, az tüzet rakott Robin Majorházának egy nagy szobájában, és nem sokára mindnyájan ették nagy tálakból a jó meleg ételt, és visszatért a kedvük. Az elfogott fegyveres szolgáról sem feledkeztek meg. Behívták, enni adtak neki, aztán egy színbeszállásolták szállásolták el éjszakára. Jó, uram, mondta Szedlak, amikor visszafordultak a házba. Mit évő leszel? Az erdő és a száműzöttek kóbor élete vár rád? Nincs más lehetőség, mondta Robin Zord mosolya. Boldog leszek, mert az erdőn igyekszem majd megmutatni a gőgös gazdagoknak, hogy mit csinálnak ők a hatalmukba lévő szegény emberrel. Én is nagyon szívesen elmegyek jó úram veled, mondta Szedlak, És jön a többi is, mert a ma történtek után nem remélhetünk írgalmat Gályov gisborne -tól. A falu felől a rétről egyszer csak hangokat hallottak. Fülelni kezdtek, és léptek zaját is kivehették. Gájov Gisborne fegyvereseivel, – mondta Szedlach. – Iramodjunk gyorsan az erdőbe, uram. – Dehogy? – felelte Robin. – Azt hiszed, hogy Gájov Gisborne gágukba jő, Mint egy liba? Jó előre figyelmeztet? – A birtok jobb bágyai lesznek, de nem tudom, mit keresetnek odakint ebben a késői órában. Megbánják hónap, ha a tisztartó megtudja a dolgot. – Nem jó, uram, – szólt be valaki a közelből a sötétből. Számunkra a már nem lesz a rabságnapja, ha te az élünkre állsz. Idősebb jobbágy volt a beszélő. béli. Vil volt a neve, de mindenki ijász villinek szólította. Nyugodt, higgadt ember volt, mindig is tetszett Robinnak. Egy időben a jobbányok is volt. Mi az, Vil? kérdezte Robin. Mit akarnak ezek az emberek tőlem? Hová vezessem őket? Figyelmes szavunkra, jó uram, mondta Vil. Sok minden nyomja a szívünket, ám hasunk majdnem üres. Ezen a télen és nyáron annyira elnyúztak, megnyomorította őket a sok törvénytelen robot. A termés oda lett, jött a nagy tél, aztán a nyárral az éhezés, és ráadásul a hörcsög lord. Öreg vagyok már, de tovább ezt el nem viselem. Itt is van már vill, mondta Robin. Egy csomó sötétárny lépett be az udvarra. Mondjátok, emberek, mit akartok tőlem? Kiáltotta oda nekik. – Az erdőre akarunk szökni, jó uram! – kiáltották egy páron. Kín és gyötrelem az életünk, tovább nem bírjuk! – kiáltották mások. Nem szoktak a beszédhez, nem nagyon tudták elmondani, ami emészti őket. Azt remélték, hogy ez a nagyon bölcs és mindig annyira szelid ember mindenképpen megérti őket. – Helyes! – mondta Robin elgondolkodva. – De mi lesz az asszonyokkal meg a gyermekekkel, ha ti beveszitek magatokat az erdőbe? Semmi rossz, volt a felelet. Ha mi nem leszünk, többre becsüli majd őket a lord meg a tisztartója. Nem hozzánk tartoznak. Testestől, lelkestől a lord tulajdonai. Több eleség jut nekik, ha mi elmentünk. Sok igazság volt ebben a kijelentésben, jó tudta ezt Robin. A lord meg a tisztartó nem fog bosszút állni a szökött jobbágyok asszonyain és gyermekei. A birtok földjeit meg kell műveltetni ezután is, és az asszonyok gyermekek segítenek. Némelyik idősebb asszonynak volt egy-egy darabka földje, ezt fiaival vagy falubéli még szegényebb, föltelen emberekkel műveltette, mert ezek boldogok voltak, ha megkereshetik a mindennapit. Az eleségért, hajlékét örömes dolgoztak akárkinek. – Hányan vagytok? – kérdezte Robin. – Öregebbek is vannak köztetek? – Harmincan vagyunk csupán. Sokan közülük fiatalok ugyan, de józanabbak, mint apáink – mormolta egy ember mert ezeket a napokat nagyon kevés ellenséggel kell kihúznunk, tette hozzá egy másik. Szóval az öregek, asszonyok és gyermekek nyakába akarjátok szakasztani a birtokot és a lordnak járó robotot? Kérdezte Robin, mert jól tudta, mennyit fognak szenvedni, ha elhagyják a lordot. Mondjátok, emberek, férfihoz méltó-e, hogy a magad bőrét mented és az erőtlenebb hátára rakod a terhet, aki nem viselheti el a perzselő déli napot és az őszi esőt? Sokan úgy érezték most az éjszakai sötétben és hidegben, hogy elpárolgott belőlük a vitézség, pedig a sörözőben jól feltüzelte őket az elkeseredett emberek beszéde. Ide-oda járatták tekintetüket, mintha azt vizsgálnák, hogyan térhetnének haza alvó feleségükhöz és gyermekeikhez. Másokat viszont keményebb fából faragtak, és többet szenvedtek, vagy gyötrelmesebb volt nekik a kín. Ezek nem hátráltak meg. Némelyek azt mondták, hogy nőtlenek, mások meg azt, hogy Guy of Gisborne embertelenségét nem tudnák elviselni. Futó léptek zaja hallatszott váratlanul, feléjük tartott valaki. Visszafolytott lélegzettel hallgatták valamennyien. A gyávák már a léptek hallatára eloldaloktak. Egy emberke ugrott át a kerítésen, és majdnem Robin lába elé huppant. Elég a szóból, mondta lihegve és furcsán eltorzult hangon. Hisz ez Match, a Molnár fia mondták az emberek, és elnémultak. Tudták, hogy szörnyűséges dolog történhetett, mert az ember kerettenthetetlenül bátor volt, nem egy könnyen ilyet meg. Most már nincs mit tennetek, emberek, mondta, és furcsán elcsuklott a hangja. Jobb bágyok vagytok, nem értek többet, mint a kezetekre bízott barom vagy disznó. Rajta vagytok a fiskálisok pergamenyein, csak úgy, mint ekétek, ásótok, szekeretek és viskótok. A lord, amikor kedve tartja, eladhat titeket. Könnyes volt a hangja, annyira el volt érzékenyedve, annyira megindította az, amit mondandó volt. Tudjátok meg, vissza kell lopoznotok ólatokba, ne is mondjatok semmit arra, ami holnap történik veletek. Mert a Lord torkig van engedetlen jobb bágyaival, és holnap elad benneteket. Meglepődötten és dühösen hördültek fel az emberek. Elad? kiáltották. El akar adni minket? Igen, vagy tized elad közülletek. A szerződést már meg is írták. Arnold of Stockley, How Lord, a vevő. Az az ívtelen ördög, mondta Robin. Az az istentelen, aki a nyomorult jobbágynak még a bőrét is lenyúzza. Eladnak benneteket emberek. Ó, micsoda gasság! Mint megvadult ökörbőgése, olyan szörnyű üvöltés tört föl a jobbágyok torkából. Törvény szerint csak ugyan eladhatták a jobbágyot, mint a barmot, de ezen a birtokon ilyesmi meg nem történt. Az a kevés föld a kezükön volt, munkával törlesztették le a bérét. Úgy volt szokásban, hogy az apja után örökölte a fiú. Minden úgy volt, ahogy mondta. A birtokon ez volt a szokás. Most pedig elszakítják őket onnan, ahol nemzedékek óta élnek. Eladják, mint a városban a barmot. Ezt nem lehet elviselni. Honnan tudod ezt a szörnyű hírt? kérdezte valamelyikük. Rafe mondta, Lord Arnold tisztartójának embere, felelte Mács. Blayben, a sörözőnél találkoztam vele. Nevetve beszélte, hogy mit mondott Guy of Gisborne a tisztartóknak. Engedetlen és pimas csűrhe vagyunk, és gyönyörűség lesz számára, ha megszelídít bennünket. Tizet eladnak közülünk, azt mondod? Nem tudod, hogy kiket? kérdezte valaki ilyetten hátulról. Mit számít, mordult fel egy másik. Mindnyájunkat érint a dolog. Jó magam! Erre a földre esküszöm, az erdőre szököm, de előbb valami emléket hagyok a tisztartónak. Egynek sem tudta a nevét Ralf, mondta Mács. De mit számít? Jól mondta Hugh. Közületek tíz. Azok, akik keményebben vissza visszafelettek Guy of gisborne és gyakrabban csípte hátukat a korbács. Hányan vagyunk emberek? kérdezte fennhangon Will az íjjász. Az előbb még harmincan voltunk, mondta kesernyés és mosolyjal valamelyik. De most Mácsot is beleszámítva tizennégyen vagyunk. Hol van Skarlát és kisfia? kérdezte Robin. Most ünt fel neki, hogy barátja nincs a többiek között, pedig Skarlát volt közöttük az, aki a tisztartó jogtalan követeléseivel, erőszakoskodásával a legkeményebben szembeszállott. Skarlát vil a gödörben hevert, mondta Mács. Fél hótra verték, száz korbácsütést kapott, – Donkesterbe viszik hónap a királyi ítélőszék elé, és levágják a jobb kezét, mert egy királyi szarvast elejtett. – A szent szűzre! – kiáltott fel Robin. – Ez nem fog megtörténni. Még ezen az éjszakán kihozom a gödörből. Már is indult volna, de kezek nyúltak feléje. – Veled megyünk, jó uram! – kiáltották sokan. – Ide figyelj, uram! – mondta Vil az íjjász csendesen, keményen. – Tizennégyen vagyunk itt, kiket megtört a mindennapos gyötrelem. Örökké rabszolgák leszünk, ha most nem teszünk valamit a gonosz lord ellen, aki minket hatalmában tart. Legalábbis én szívesebben halok meg érted az erdőbe, mint sem továbbis viseljem a gyötrelmeket, a lord törvénytiprásait hatalmaskodását. Mit szóltok hozzá, emberek? Gyerünk az erdőbe! Kiáltották valamennyien. Akár vezet bennünket, Robin úr, akár nem. bevesszük magunkat az erdőbe. Robin már döntött is. Egy test, egy lélek leszek veletek, emberek. Az előbb olyasmit cselekedtem, amit, jól tudom, régen meg kellett volna tennem. Most tehát kétszeresen kiközösített ordas vagyok. Az apát fegyveresei távol létemben idejöttek a földemet elorozni. Szedlok és hűséges embereim ellenük slegültek, és emiatt szinte halálukat lelték. Jó íjjammal lelőttem a Lord öt emberét, és tetemük a fal tövében hever. Láttam őket, amikor idejöttem mondta Villa az íjjász. Örvendetes látvány volt. Ha nem ölted volna meg Huber of Flint, lett volna egy remetétől való, megszentelt nyilam a gonosz szívébe, mert megölted drága fiamat Kristoffert. És most, emberek, emeljétek fel kezeteket és esküdjetek, hogy mind halálig hűségesek lesztek vitéz vezérünkhez Robert of Laxleyhoz. Mindannyian felemelt karral ünnepélyesen megesküdtek. És most, gyerünk, igyekezzünk, emberek! mondta Robin. Egy szempillantás alatt kiürült az udvar, s Robinnak meg embereinek sötét árnyalakja útnak indult a réten a csillagos ég alatt. Egyikük sem tekintett vissza, amikor keresztül mentek a fejnt Eve erdején és elérték a falu mögött elnyúló hullámos mezőt. Pedig innen a sötétben is láthatták a templom mellett össze-visszaálló kunyhókat. A folyó valamivel fel felfelcsillanó vizét és a malom zúgójánál fortyogva, tajtékozva lezúduló árt. Duruzsó a fülükig is eljutott. Azokban az időkben valahányszor felegyenesedett a görnyedező jobbágy, vagy hév naptól, sűrű esőtől fájó szemét felvetette, és tekintetével viskóját kereste. A kunyhót, melyet otthonának nevezett, ahol étel, itals, meleg várta, mindig eszébe jutott, hogy mi hamar resújt rá a lord, vagy a tisztartója, ha hibázik. Mert akasztófák állottak a jobbágy kunyhókhoz közelesül magaslaton, és mellettük gödrök. Akasztófa, vagy akasztódom a neve, még a mai napig is sok elbűvölően szép falu közelében lévő zöld domnak, noha rég elkorhat, vagy kivágódott már az a rettenetes fa, mely oly gyászos gyümölcsöt termett. Szégyenoszlopálott még a falu közepén is, úgyhogy akit ehhez kötöztek, el nem kerülhette az ismerősök megvető tekintetét, nevetését, sértő szavait. Így volt Birkenkárban is. Az északi réten állottak az akasztófát meg a gödrök az udvarháztól csupán néhány lépésre, és a ház nagy termében Guy of Gisborne osztogatta azt, amit igazságnak szeretett nevezni. Az udvarház most csötét és néma volt. Guy több, mint bizonyos, hogy boldogan aludt, hiszen legengedetlenebb, legmegátalkodottabb jobbágyaitól megszabadult. Robin és emberei nesztelenül jártak. Már a legelő füvén lépkedtek. Az akasztófák közelébe érve, Robin megparancsolta, hogy amíg jelt nem ad, várakozzanak. Aztán csendesen, mint egy kísértet, a földbeásott börtön felé lopakodott. Ebbe zárták azt a jobbágyot, akinek keményebb büntetés járt annál, amilyet a birtok ura adhatott. Földbeásott lépcsők aljában volt az ajtó. Robin a lépcső tetei igosont és letekintett. Nem várta, hogy az ajtó előtt ört talál, mert a tisztartó nem is álmodott olyasmiről, hogy valaki kimerész elszökni a Lord börtönéből. Robin tekintete igyekezett áthatolni a börtön sötét torkán, melybe alig jutott el a csillagok fénye, és meglepetéssel vette észre, hogy egy kuporgó kis alak görnyed az ajtó előtt. Nyögést is hallott a börtönből. Az árnyalak úgy tetszett megmozdul és az ajtóhoz tapad. Ó, bátyám! – mondta egy gyenge hang, és Robin felismerte a kis Gilbert hangját. Azt hittem, elszunyattál, és már nem fájnak annyira a sebei. Ezért hallgattam, és nem kiáltottalak. Ó, ha Robin bácsi most itt teremne. Kisfiam, haza kell menned, hallatszott a börtön mélyéről Skárlát elhaló hangja. Ha gály vagy emberei elcsípnek itt, alaposan elvernek, azt pedig nem bírnám elviselni. Fiam, édes fiacskám, menj haza, és rejtőzz el valahol. Ó, Vilbási nem lehet, ha itt hagynálak, meghasadna a szívem. Nem tudom elviselni, hogy ott heversz a sötétben törött, sebes hátaddal, és senki sincs mellettet, hogy legalább szólna hozzád. Annyit imádkoztam bácsi, ezen az éjszakán értett, hogy bizonyosan nem sokára itt lesz valahonnan a segítség. A szent szűz és szent Kristóf nem utasíthatják vissza egy szegény fiú imáját. De fiacskám, magad is beteg vagy, hallatszott ismét skarlát vilhangja. Még jobban megbetegszel, ha egész éjszaka itt maradsz, és... – Ó, mit bánom én azt, ha elveszítelek téged? Kiáltott fel a kisfiú, és összecsuklott. Keservesen sírni kezdett, és az ellenszegülő ajtót markolázta. Ha megölnek, akkor én is megöletem magam, mert nélküled boldogtalan lennék, drága vilbácsi. – Hé, öcskös, miért csuklottál úgy össze? Kiáltott lenyájasan Robin, azzal felállt, és megindult lefelé a lépcsőn. A kis Gilbert rémülten talpon termett, de aztán felismerte Robin, Elébe vetette magát, elkapta a kezét, és csókokkal halmozta el. Majd az ajtóhoz ugrott, egy repedéshez illesztette a száját, és boldogan bekiáltott. – Ugye mondtam, ugye mondtam? Az ég és drága szentjei, meg a szűz meghallgatták imádságban. Eljött, Robin érted? – Csúful elbántak veled, Will? – kérdezte Robin. – Égen kedves Robin, cefetül, mint a szopós malacával a gazdasszony – hangzott a válasz, és erőtlen nevetés kísérte. Maradj nyugton egy cseppet, komám, mondta Robin. Hadd nézzem meg, fejsze -e azt, amit fejsze faragott? Figyelmesen megvizsgálta a retesztartó kapcsokat, majd két ügyes csapással és egy törfeszítéssel letörte a reteszt, és kinyitotta az ajtót. A kisfiú tüstén beúrott, és egy késsel elkezdte óvatosan levagdosni nagybátya kötelékeit. Robin bibic kiáltást hallatott, és hihetve jött már is Szedlok meg két embere szaporán emberek, mondta. Vigyétek ki, Vilt, a visszük, ott lemossuk, és bekenjük írral a sebeit. Egy-kettőre felhozták Vilt, és nagy vigyázattal a földre fektették. Robinnal némán, de keményen kezet szorított. A kis Gilbert meg ragyogó szemmel hálásan szótlanul csókogatta Robin kezét. Hol vannak a többiek? kérdezte Robin Szedlakot, míg a két ember vállára emelte skarlátot, és lefelé indult vele. Nem tudom, mondta Szedlak. Amikor te elmentél, sugdolózni kezdtek. Egyszer körbejáratom a tekintetem, hát nincsenek sehol. Boszorkány szórta a szét őket, gondoltam, de aztán csillagfénynél megpillantottam többüket. Fejüket lekapva futottak át a halmon. Hová tartottak? kérdezte Robin fogva. Az udvarházba, hangzott a felelet. Menjetek Outwoodsba, parancsolta Robin. Vegyétek gondozásba vilt, és várjatok meg engem. Robin gyorsan felfelé tartott a halmon, a többiek pedig fent if erdeje felé indultak terhükkel. Amikor Robin a halom tetejére ért, ott állott előtte a csillagfényben a sötét udvarház. A házat kerítő vastag falhoz rohant, de senkit sem látott. A nagy kapu nyitva volt, belépett az udvarra és megindult a ház ajtajához vezető széles fasoron. Váratlanul egy árnyék termett mellette. Macs a Molnár fia. – Á, Robin úr! suttogta, mintha másokhoz szólott volna, és egy fa mögül előjött vil és Kit a kovács. Mi van itt, emberek? kérdezte Robin. Talán azt hiszitek, hogy bejuthattok és végezhettek gája? Egy egész Ármádia ostromát is kiállja az udvarház. Úgy tudjátok meg, és nektek még fegyveretek sincs, csak furkos meg késetek. Robin, mondta az Ijász, szeretném, ha félreállnál és nem avatkoznál bele ebbe. Ez a mi dolgunk. A jobbágyok dolga. Hónaptól az erdőn a te parancsaidat teljesítjük. Semmi másra nem gondolunk. Váratlanul láng csapott ki egy kötegrőzséből a ház egyik gerendája mellett, aztán a szomszédos oszlop lobbant majd távolabb egy másik. Az utóbbi két hétben mindent megaszaltanak. Száraz volt minden, mint a tapló. Az udvarház jobbára fából épült. Könnyen elemészhette a láng. Vár az asszonyokat hívjátok ki! Nógatta őket Robin. – Oda bent van az öreg Makin a szolgáló lányal. Őket is megégetnétek? Az ártatlanokat? Nagy rűzserakások álltak a ház körül. Több helyütt is vadul égtek. A falakba belekapott a tűz, recsegve, ropogva, nagy lánga légtek. – Guy of Gisborne! hallatszott Ilyászville hatalmas hangja. – Vége az életednek! Megfogtunk, mint vackában a rókát, de a fehér népet nem akarjuk megégetni. Küld ki az asszonyokat, de ne csaj! Visítozást támadt, a homlokzati ajtó kicsapódott, és az égő ajtókeretben feltűnt két nő. Egy ember hosszú rudakkal félrelődöste az égő rőzsét, hogy kijöhessenek. Amikor kiértek, az ajtó bezárult. A következő pillanatban ismét kinyílt az ajtó, és egy láncsa repült ki. Torkon találta a ruddal ügyeskedő jobb ágyot, az némán összeesett. A közelben állók dühösen felkiáltottak, és néhányan már-már már nekiindultak az ajtónak. – Vissza! hangzott fel Ilyász Will dörgő hangja. – Csak a tisztartó van a házban. Hadd meg! Hordjátok a fát, és ügyeljétek a hátsó ajtót és az ablakokat! Hill veszély ki az egyik felső ablakból, és Will mellett egy fába fúródott. Rezgő tollánál fogva Will kirántotta, és hideg vérrel nézegette. – Hallod-e, Fordult a megmenekedett öregasszonyhoz. Nincs véletlenül a kastrom valamelyik hiásza a házban? Nincs, mondta az öregasszony, csak a gazda. Gondoltam, felelt Will. Jobban kellett volna céloznia. Neked nem nyíláltal kell meghalnod, úgy látszik, vélte az öregasszony, és amint nevetésre húzta fonnyat száját, előtűnt fogatlan inye. Talán igen, talán nem, felelt vissza Will. Nem adok az ilyesmire mékint. A gazdámat sem pusztíthatja el a tüzetek, hiába gyújtottátok meg olyan ügyesen, mondta az öregasszony, és ismét felnevetett. A vill a falakat nyaldosó lángokat nézte, és nem szólt. De vadul vigyorgott. ülhetnek ki a kígyózó lángokból. A ház háta mögött váratlanul szörnyű üvöltözést támadt. Robin és Will odarohant és az égőház világánál jobbágyokat láttak, akik rémüldözve néztek, smutogattak a távolba. Abban az irányban lóformájú állat vágtatott a réten át. Az udvarházzal szomszédos kamra ajtaja nyitva volt, noha a fal és az ajtó égett. Iászvér dühös kiáltással a ló után eredt. – Gyere vissza, gyere vissza! – kiáltották rettegve a jobbágyok. – Kísértet, miszlik bevág! Vír csak futott, és látták, hogy futás közben vesződ tesz az idegre. Lőni akart. – Hol jött ki? – kérdezte Robin a jobbágyokat. Égő sörénnyel, tűzvörös szemmel, szörnyű, tátott szájjal hirtelen kiszökött a házból, válaszolta valaki. Színégető bát felé nyargat, és már azt hittem, hogy megsemmisíti, de a kísértet fordult egyet, és neki a rétnek. Gály szabadult ki markotokból, azt hiszem, mondta Robin, mert gyanította, mi történt. Mit mondasz? kérdezte bát. Gály of Gisborne biztosan lóbőrbe bújt, ti megijedtetek tőle, és most fut. Menti az életét felelte Robin. Ló értett volt bizonygatták a jobbágyok. Láttam égős örényét, tüzethányó szemét és ijesztően szétállott állkapcsát. Robin nem felelt. A szegény babunás jobbágyokkal hasztalan vitatkoznia. Oda ment Mékinhez, az öregasszonyhoz. Nyúzott lovat a gazdád, Mékin? kérdezte. Igen, két napja és hová tette a bőrét? A ház mögé a kamrába. És azt mondtad még én, hogy a gazdád nem fog a lángok közt veszni? Azt felelte az öregasszony. Fakó is ráncos volt az arca, apró fekete a szeme merészen állt a rubin tekintetét. Ijász, Vil gazdád után ered, hogy lelője folytatta Robin. De nem hinném, hogy elkapja. Jobb lenne, úgy gondolom, ha Vil nem találna már itt, amikor visszatér. Bizonyosan haragos és dühös lesz, és ész nélkül vágdalkozni kezd, ha mindezt megtudja. Az öregasszony elmosődött, aztán éles hangon felnevetett. <Szorítan> Mi egyebet tehettem volna? Szólt halka a Robinhoz. A gazdám szörnyű ember, s az is maradt. Hozzám is olyan volt, mint bármelyik idegenhez. De az én két kezemetette, amikor csöpp gyerek volt. Én ajánlottam neki, hogy mit tegyen, hogyan rejtőzzék annak a vén lónak a bőrébe. Mi egyebet tehettem volna? Tudom, mondta Robin. Tudom, szinte anyja voltál ennek a kutya lelkünek, de most mennyi nem mielőtt íjászvil visszatér? Az öreg asszony egy szót sem szólt, megfordult és eltűnt a sötétben. Nem sokkal később vaddűvel megjött íjászvil. Sok ostobája, kiáltotta. Nem gondoltatok arra, hogy a gonosz ember csal is? Annyi eszetek sincs. Még hogy igazi kísértet. Vénasszonyok, tehénőrzésre valók. Eladni való barmok! Nem vettétek észre a lóbőr alatt a lábát? Lóbőrbe bújt farkas, az volt. Menjetek vissza jobbágynak, nem vagytok erdőre valók, szabad embernek valók. Dühösen továbbment. Senkihez nem akart többé szólni. Csak később mondta el Robinnak, hogyan futott a lóhoz hasonló kísértet után, kinek a lóbőr alól kilátszott ember lába. Rálőtt, de elhibázta. A kísértet meg távolabb jutott ki a ló legelőre a mező felé. Aztán gyanúja igazolódott, mert az, aki lehúzta magáról a lóbőrt, Guy of Gisborne volt. Felszökött egy legelésző lóra, és a lóbőrrel együtt elnyargalt. Emberek, mondta Robin a jobbágyoknak, kár itt az időt vesztegetni. Az ordas farkas megszökött, és hamarosan az egész országot a csődíti. Az erdőbe kell mennetek, mert ezen az éjszakán egy lord tisztartója ellen tettetek olyat, amit jobbágyok nem tettek mióta világ a világ. Igazad van, jó uram, mondták az emberek. Menjünk, menjünk az írhánkat. Igazat mondott Vil, nagy ökrök voltunk, mikor kéreztettük a markunkból ezt a gonosz tevőt, hogy így becsaphatott bennünket. Többet nem mondtak. Igyekeztek minél előbb elhagyni az udvarházat. Még éget, de már csak felfelizzó fekete halom volt az egész. Gyorsan leereszkedtek. Velük volt szedlak, meg a többi jobbágy, és skarlát a kisfiával. Robin a mezőn túl látszó erdősötét útjára vezette őket a már lehunyó csillagok alatt.